قران مختار واردونکو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران دا 124 نمبر کې سټ مسجد امیر ماویا مالا خټک سولډر کې نو سټمبر 2008 کې شهر دديده میرای دو پته 77 اشاوه د توحید سنت 61 اهد سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین ټوک جنگیرار او ثوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 پشاند آچا چی دیشی زوینا لہو سور عملی ہی. شیخیست شویدل ناکار من گزو یو کس سر دلیل بلک بلکس پناکار آمالو کی مبتلا لی واتباو احواء همرا او روانوی بخبر خواہشاتو پسی دوارہنی برا برا عطم و منام بشارت ذکر کئی. مَثَلُهِ جَنَّتِ اللَّتِ اُعِدَ الْمُتَّقُونِ مثلو جنتی التي عالجت جنات عاد و ايدل متفقون شباب دې شوي متقینو سره پې کې بسيو فيها انهارٌ پې کې بنیرنۍ من ماء ان غير آثنا فداس يوونه چې په ګندګي کې دنیا کې حکلا پګبو کې لغا تنا پدې کې داس يوونه من غیر عاصنا چې نبګند کیږي په دنیا کې به نه ورنا پای کې له ورشي پای کې هغه به خراب او نور نیرونا من لبنند دا سی پایو پيو نبه بدی خنداغي دنیا کې خو ته په دې کې خوند بدل شي میاره استعمال قابلی چې پکې نشي په خوله او وې اسکلې نشي الطفه جنت کې داسې نه ورنا د پایو داغه خوان بم نه خرابي خالص پی وي او سا غل للشاربين څوک نو ته ما زم ور کوي خوان بم دا په بیا بیا سکلي اي کی به وجوده لذتي وجوده خوان وي جدا مذهبيه وانا هارون ابذين يرنا من خمرن ذا شرابو مشرابو يرنا يو غره دنيا شراب دي چې غ ډير غټ نقصان دي د دنيا دا شراب ډير دی نقصانات دي اې انسان باندې سر درد ډیر او لی الټې په لګې ادمه کو داسه مودل غرا سور کې بیره سره چپلې خونده شیدا مخ دا جیډه ولا غټې اډانه د خپلې نه اسخا بوزي عقل و ته خرابې او د جان شراب وانهار من خمر او نیرونه د ذاته شرابو لذت تلل شاربین چې خون باور کې سکون کوتا ارون داې نرونا د شاتو سپکری شونا دا سوو کیر د کر سور ک منیر د کر کوو دا خو بندیردي دپاره خاالف س مزداربا دجننتتهکلی خالص پ خال شراببه او اصل مصف مضدار شهته والله دی منکلعمراتے او دی ل پجانت کی ر هر قسمه میںنا او مخپرت او بہنہ رطرف دربد دینہ چاله چدان یا ما ثنا می داو سو کمن هو خالدن پنار دی پسند آ تا کی دیشی چاو ہمیشہ پور کیو و ثقوم ما ان ما او سکولی بشی پد او بی شیدلی تجارین دی یو گٹیر کی فقط تو امعہهما ټوټې ټوټې ټوټې بکی کل مید دی دم کله دې جہنميان تگی شریر بیا تو دی بو بوغوال دی له بحامین او غث سال مینه زوی جوشي دل یو بار دارا مه ته شي چې څنګه غجام یا غلوغه د بورا مه ته شي با دي روايات او کراضي د مخصر منبه دلوه کرا پری وزخه او كل مود اعلان دي تو کلی تو کلیشه بحکته دی او بیګيان الله ایت مونږه تاسو محفوظ کی او منو مې استمع الیکا اوس دا منافقانو او باز احوال. منم بعض د دینه هغهڅوکجې یاستغو ایی کا چېخوا کېدي تاته تا راغلی به تاله بخوا کېدي حته اده خ راجو نه دی کا تردي چېیستا د خوانه کالو کسانو تا چې ې شوته لما ماذا کاله آنې پ دا دو راغلی به کې بناستی نو دی غریب کو منافقت پکېره یي دورنګي پکېره امرت خو پکېره نا جوړه خو دی نو دی باجه پوتګيار دغه په موږ کې سو ویو زموږ په کې یاد کو کنه ما ذا قال انپا دوسو وه اولایک الذین اداک ساندی ثوب الله چ مور له ګول الله پسند دی باندي وتبهو اهواهم او تابي داريه کړي د خپل خائشه تو والذين اهدى دادهم هدا اوه که سان چې هدايت ولدي زيادي کوي الله دي له هدايت او تاوم ورکي دي له راه توفيق د تنخواه walla yanzuruna di intizar na kai magar da qiamat anta ti um ba ta tan chi rashiwartana sa pa faqad jaa ashraatuha lakinan rafil diita چکل راشی کیامت و ذکرہ و نسیت تغسطل ددی فعلم کلکشا پدی خبرہ انہو لا الہ الا اللہ فعلم پوشا کلکشا پدی خبرہ انہو لا الہ الا اللہ و استغفر لذنبکا چکن شاندادی نشتاہ جتروہ بغیر دلانا بلسوکا و استغفر بخانا فعلم یعنی علم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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زر روزانہ او یا پیری یاصل پیری استغفار وایم ته پیغمبر نو یا اصل پیری گناہ کیږي یا بل دل دک زم په مانا د زړه بوج سره دی کله تا په زبانه بوج راشي نو ته استغفار وایا د زړه بوج بری ختمي بل دا یا زم په ماناد د خفقان سره دی کله په تاخه خفقان راشي کفار لګیا دي مشرکین تنگول کې ته ډېر استغفار وایا افغان بہت ترتازہ لکھیږي دریندا چې کاله کاله انبیائے مسالم په افضل کار پریخودو باندیم استغفار کوي سلورمدا په کنه حوالہ استغفار کوا لزم بکا تفسیر کو ذکر کې دا پارا د بچو د ګنا نه استغفار کوا د ګنا نه بل الله محفوظ ساتي واستغفر لذنبکا حدیث پاک کې مراد نبی اسلام فرمایي کتاست لا الا اله الا الله واستغفر الله کثرت رواه لکه ابلیس ویا چې دا خلک هم په ګناهونو سره تبا کو یو یو ګناهی مې مطلاق خو کلمت کلمه طيبه وای نو دې سره دا حاله کما تکي الله په دې ګناونو دې سره معاف کی فعلم کلشا انه شاندار دې لا اله الا الله <سرواعے> و, و نشتاج تراب بغیر د لانه سوکا اوفر لزب کا بهنا غالړه د پاه د بوج لر کولو او دپاره ممنانو نریناو ځنا والله یعلمو متقل به کوم موام الله پوهږی په ځې او په یر دره کې یا يا والله الو متقل کوم الله چې کله تاسو در ې دل کوي موام ذې د آرام کولو د شپې یا متقلبکم عملو د اساس په دنیا کې او مسواکم مرجا په قیامت کې یا متقلبکم اساسو ګرځیدل په سفر کې او مسواکم اساسو دی راکېدل اقامت په یوځې یعنی الله پاک تاسو په پا ټول حالاتو باندې په ایزاد دی ويقول الذین آمنو وای اتسانو چی را وړلې دا دا <سؤال> او خلک باندې د ایمان دا وګی او یقول الذين امنوا اياك تصانا چې دا د ایمان نو لون نازله سوره اولی نشي دی یو سورته چې موږ ته یو سورته نازل شي او موږ ته پکې درس او موږ ته پکې بیان فاذا انزلت سورت المحکمه او چې کله نازل شي یو سورته په مضمون د مونافق نه حا ذکر کوي دی بضان دې صاحب داري بالکل هر حکم تمه بلکل دي بالکل دا دا او جته کلا دا اصلاح خبره او کې تربیت خبره او او بس راشه بیا دا وخت پته بتاتاو کی دا غټ منافقو ښا یا بالکل جی هر وخت تیار بالکل جی هر خبره منو کومه تکن زل کې کومګه رټي کومګه سکونډي کار سره راتوي او جته کلا دا سترا خبره تربیت خبره او کې دغه مطابق نه وي دا رب مزاج باندې بدولګینو بیا راشه کو تو دیږي تبنه وجدا داستا شاگردو داستا ملغې او داستا کې شروع ای بیا ځان ته سویو وي ويقول الذين امنوا اياك سان چې مان دا وکولا لولا نزلت سوره اون ولي نشي نازله دلې یو سوره تا فاذا انزلت سوره محکما چیکنا نازل شي یو سوره محکمت فوق مضمون والا و پای کې قتال نو تبا وینی آکسانو چز لکی مرض دے رأیت اللذین تبا وینی آکسانو چنا جوڑا دی مرضیانو ینظرون ایلے کتا تبا گوری نظر المغشی علیه من الموت پشاند آکس چبی حوشی و ربانی راغلی دا مرک پاوجا تبس ویدہ دا مرک چپو والی دے دیر زان بڑیر مریضا مریڈا کی لاؤلخ بڑیر زیاد ځان مخی مک پیش پیش بکی وجکر ذات یو حکم ولاتو کې کې لیکون تا مشقت برداشت کولی تکلیف پکې وړلې دې بدان تا مزوب مزوب کې تبعه چې د غریب نمساخي دي فاولا لالم بس ته بيدې منافقانو لا طاعتهم د ویلار پکار وتابداري او قول المعروف په انانې کا پیدا اعظم الامر چې کلا پوښو حکم د کې تعالی فل وديو له نريشتي کو نريشتيني کول لو پر الله ترى لك انا خير انهم ذا بديده فارغوار الله فهل اعصيتم يقينا نذيتاتو كچره تاسو ان تبسي دو په ارده چې په سات بو کې په کې په تو قطعو ارحامكم او پربکه خپل ولې تاسو کر جهاد نه وړې دے کتاب نه وړې دے دی زه به تاسو ګناوندو کې اخته شي قتل غارت کې باغته شي خپل ولې به ختم شي لوټ مار یا تولې تم ک تاسو واليان شي یک منافقانو تم مشرې مي لاو شو ودې مشرې نه غلط مطلب اخ نیخه ان تولې تم ک تاسو واليان شي تاسو مشرې لا ستاره لا نو پسادو نه بکوي اولایک الذین دا کا سان دی لانه اللهم یلانۃ کلی بلانۃ کلی دیلرا الله فاصومهم کان کلی دیلرا وا اما ابو سوارم لندیکڑی د سترګی د دین افلا یتدبرون القران آیا دی سوچ اولی کی په قران کې افلا یتدبرون القران مقصد د قران حکمت د قران تدبر د ښا د قران اس ویلم پدہ قران کریم مقصد دې سر الله سره پاراله غلي افلا يتدبرون القران واخه خلق ولې سوچ نه کوي په قران کې ته وته راشه قران ته کې نه دی وسګارني ته افلا يتدبرون القرانا زکر یو کته هغه ډېر خول قران یاد دی ډېر زبردست انداز سره ته یاد دی پاپی اته من د کیچې پاروي نه شي دا نظر پنجاب پل ډیر داسی ا په ځان رونه پیر لو زنانو ته دیویشن پړاوي او لګیاي و تاواه چې کل للمؤمنین يعظو من ابصارهم ډیر پایچو تا اجرا کوي کل للمؤمنین او ماروپه يعظو من ابصارهم دې من کی بدل تکي ا اغه نو پکې نه کې ډیر زیاد پوي ییته او فل الناس سترو جنا کی مبتلا دي داګه د قرآن کې تدبر کوئ اېدا ماته زماره بصويو افلا يتدبرون القرانا آیا دیولې سوچ نه کوي په قرآن کې او کله صلي بحث کر هو پاسرونه اږي چې قرآن, دا تا اور بیادی قرآن آور دا را واخلیو په ترجمه یې ذکر صورت داویو ته یا او بیا دی پتا راو کې قرآن اوري دلم مه ترازي صورت محمد چه احوال کوفارو د مؤمنانو د منافقانو دې احوال بیان یې بیر سر سره بیا وئیو. اوافلا ته دبرونه القآه د جت ذکر سر د لاې اشاری وردي د جاهن ن د تسکرو سره غ ل په ګبرا هډ ک شي کله په جلاشي دی اوافلا ته دبرونه القورآان آیا دوولې سوچ نه کوې پهقرران کې او داهقرآ دلو تریقم ده چې کله تهقرآ للی پایتونو کې سوچ کوا دا لاظیمې چې خا د غامخه هې ش او دیېشي پارره اطلاوت کوه. یا دې پیندو کې پاره خامخا تلاوت کو نا یو پوا یا لک قران له لا خدا غي د مخارج او د صفاتو او د مبهوم د ادا د مخوم د پویدو تتدبر سره دا د ډیر تلاوت نه چپای کې لحاظ تجوید او تتدبر ان ساتل شي نو اغه دا غي نه غوړی یو ا فل يتدبرون آیا دیو لسوٹ نگئی پا قرآن کی یعنی وخلکا سوچو کئی پا قرآن کی سکر اللہ مائرنی قیمو ایو فتدبر القرآن این رومت الہدا فتدبر القرآن این رومت الہدا فلعلم تحت تدبر فلعلم قال اللہ وقال رسولو وقال صحابتو هم اولو العرفانی افلا یتدبرون القران و دیو لے سوچنے کیپا قران کے قران کی سوچ دا لازمی خبر ا او سوچ با اعلی کیگی کہ سارے قران پر ترجمہ و تفسیر با نکو یے فخواب خلق وی ج لس علم نی کیو قران بن رہا دا باکو اللہ یحسان کو حضرت شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمتہ اللہ علیہ غتا اللہ پاک پڑھ کے واچو دا قران دا او اريده قران درسونه ډېر په احلاس سره شروع او دا غینه شاگردان فارغه شو او وی علاکو تعالی ز قران درسونه شروع او دا قران غا درس تر واج ورکلی شه لرندو قران را وږستو ګورو قران را وږستو او قرآن زنانو قران را وږستو زی په دې درسونه دی تاسو ګوره څار نه ما ته نه پوری هغه اې په درسونه دی دا خلک د اړینو په داخلي او سوچ پکی کایو دا خلک په جون کې انقلاب راضي پر اونځ کې م امتحان شو ما باندې پارڅی کتی ډیر زنانو پکی ډیر ناشنالي کل کړو یو ځان پکی دالي کلو چې زمونږ په کور کې هماهول او د دعوت او تبلیغ په مهنت سره بورکیم و پرم ته د حیا دعوت چلن د حیا د دعوت څنګه تا درس ورکوم مونږ را پدیبانې مواد نو دلایل نو دوره کې شریک شو را قرآن ختم شوی نه دی او الحمدلله وی واکید خبره چې قرآن صحیح نزمري جوړي ښا دریسالو زانو پاتې خبره وکړې وا وی واکید قرآن دا نزمري جوړي او سکندي بي دي نه کېږي مو را دعوت ورکاو چې الله سورته نور کې داته وي او سورته عذاب کې الله داته وي تنکې نمبر آیات کې الله داته ویلی مو خو نه ډار هو کې اوس مسله بیانو خبره ده خدا چې کله قرآن کې متدبر او سوچ کوو نو په قران کې بدتبور او سوچ پکاري د تبریواج او کول پکاري داسې یو افراط تیارول پکار دی چې غیره قران روالي قران دکی او دا لازمی خبره نه ده چې تاریخ سر مهاړه صرف او نحو او منطق او فلسفه ای نه پس قران دکی او که تاسو سره ټیمونه وره خبره ده یو ټیم د سرنی ني قران په ترجمه دکا مختلف مطلب ز دکا او بیا ام اقداغه نه مشکلون دیواله مکو چې به تر ځانه علوي شیخ او جوړ کی او مبکد استاد دا, دا درس بیا خلکو او تقوا افلا یتدبرون القران او دا زموږ یو ډېر لوی ارزونه ډېر لویه تمنا چې دا ځې ملګری پیدای شي جرې قران درسونه کیږي په دې زنانو کې پیدای شو باغی نارینو ملګرو کې دا قران درسونه کوي او زنانو ته سبقت جوړه لګه دا سنت دغری ته ملګری هغه لږ دیم ادمو کې چې دې قران دا پارا قصدو کی دا بس د کومه دا په خر کوته هم په خبره ده افلا یتدبرون القران آیا دیولې سوچ نه کوي په قران کې او چې کله سړې په قران کې سوچ نه کوي مثال پسند توتی شینو هغه توتی دا امرګری مالکانو ته توتی چوري hore توتی چوري hore هغه نه ګیارې توتی چوري hore توتی چوري hore توتی لا پدري چوري به کېلاسي توتی پدې نه پويږي نو کته قرآن دیل کوي پيوایا دوه ثواب پیو لایويږي دو آیتونو دوه ثواب ملایويږي حدیث مبهومیا دوه دوه ثواب ملایويږي او کته وې د پنکیه آیت مبهوم دینو توتی چوری وکړئ توتی چوری وکړئ پتا نې اغه یو کس توتی ساتلو او دا خبره اوسره ګوټه کړي وا کده پینجری نه ته به روهه ته ذمہ دار کا کا تا له کړه په او را کین کړي توتی به داځو ته تو. توتی د پینډې نه به بیرون نهځي بغیر شي توتی د پینډې نه به بیرون بغیر شي ی اورت بار راوته ده اغه زمیدار کړه په خردلې پایکستانی مانی وی ده راته نکړلې او د اتو تی پایک شور کوي توتی بار روزه کلب کې بغیر شي توتی بار روزه کے کې بغیر شي نو وته تی ځان پاک په قران باندې کوې کار افلا یتدبرون القرانا سن اغه کسو ملي دې توتی راوته هو خلق ته ماته توتی راوته خدای دې خدا عجیبت اوتی دي هاي د پچي ودارو قران په دې ویخه وي دغه په قیمته تورې د قیمته سکه هو خلکو ترا جمع شو یو مته یي توتیه پیسې راشي او رکو هواره وکړه توتیه تو لسته په کې شک دي څه اغه داډنګ jira خپلک اپځخه یو مته لګ یو رکو وای کنه توتیه تو لسته په کې شک دي اخر دا اغه ډیر غټ قیمت مقرره کړو بل چانه شو یو خان ته بغاغ وکړو ديري کې توتیه را مارکټ دی بل اخلا کرا جمع دی پلانکی خان سے حافظ توتی راستے اس خلق راجہ مرے اور دیر جا تعجب کی جوتے توتی وسنگا قران اورئی توتی دی شاوے اور کو ہو اور خلق راجہ مشوی رمضان ناروان کی بیادر پہ خاطر تم کو دریم ا یو رکوے توتی دی مے حساب پک شک دز تا پک تے شک دز توتی دی مے حساب پک تے شک یا خلک پوښ او کو دنه دا یو خبر رټکل نہ قران کے بتدبر پکاری سوچ پکاری دز ار انسان الله پاک طرفی بیا زما رب زمانہ سم مطالبه کوي زما رب ما ته سوجه سوګه او سمکوا دا الله په قران کې ذکر کړي افلا يتدبرون القرانا آیا دي ولې سوچ نه کوي په قران کې په دې وجهه موږ حضرت شیخ رحمت الله له موږ لیدنه نه رهې ورډې دعاګانې او تکرو دغه په سینې کې الله راغه مخودلو چې دا خلک دا قران عزت کوي دا قران راوخلی ځکه چې خلک هو پات کې دو دب خپل په سور خپل وصیت کړ او تم کېد کشتا سړی هغه ووري سړی ته چړا ورشي سړی به ډیر پوي غينا او من ارذ عن ذکری دا اتنه په کلستان دي او پکې هر په ماتم ماتوري د مام مرګ وردانوي چې تاسو ما خورو کې دفن کې د مام مرګ بدای چې تاسو د قران درسونه پرې درسون دی د قران درسونه باندې پرې دی نو کله د قران دې درسونه هم کې دوره پاره حضرت شیخ رحمت الله علیه بخپل ډوره به روان وستا مردان د براتلو بشخالی تر اغلي ديو جمال غړې کو پردي علا کو تر اغلي هم ته د قران عظمت او د قران بیان کو بعدي خلکو دې پلان کې غړ شيخ دې وړي خلک وته کیني د حديثو درس کوي نو ټیک د قابلیت ځان تسیز دي او مجاهد او قرباني ځان تاسیس دي په پټانګو کې خلق نپري دي دا د انګريز دغه مقابله ناکار طرف تا ناکار پیران بل طرف تا حکومت یو طرف تا او په داسه حالاتو کې چې په خلق باندې ناکارې پیرانو پنځه ورها وکړلې ناکارې ملیاں د خلک غلامان ګرځولې وو چې دي غریبانو به قرآن په ترجمه نشویلې ترجمه به نشوځد کولې په خلک مختلف ټکسونه مکررو کما شوم پیدا شو باندې پیسې راکا که شوم لګولې چې جمعہ تراوی په نړۍ پیسې راکا کسي پارش وو رکی نو پیسې راکا کله قرآن ختم بیا پیسې راکا کني کالا بیا پیسې راکا تو بیا پیسی راکا غسل پا بیا کفن جوړول پا بیا ما رکوو ویل پا بیا جنازہ پا بیا دا ټول ٹک سنو حضرت اعلانو کچھ و خلقا په عباداتو باندې پیسی غسل دا خبرننا دا دا امام ابوانی پا رحمتو لرے مسلک دا دے او ٹول خلق خلافو اغپا اغی کی اغرانا بلکا او دا این خلق رانا و الله اللہ فاقی غری کی رحمت کی تو دا افلا یتدبرون القرانایا دیوله سوچنه کیپا قران کې هم الا قلوبن اقفالو دا خو بیا خلق ته چللو او ټلو نو خلق به مختلف قسمه په فتوېلا ګولي چا به دا دی دا به ده بدی چا به دا هولیا نمانی او ډیرو بدعتیان خلق وبسو کو خپل خود ته خپل میندته به هغه کرایې مرایور کې دی کې به ګرځول خلقته به ویژه پنترل مولامور مغمانه ساتي دا به خپل خور او خپل خځا ګرځول دا دونه د حضرت شیخ خلاف او حضرت شیخ رحمت الله له سره دا هو درتون او ووري دا کتابونو ګوري سره حیران شي حضرت سيد اين الله شاه بخاري رحمت الله له اغي د پنجاب کې د حضرت تعارف کو نو خلقته حضرت لدن اونا دا غت ثانی پرې دیو نو او عالمين جنونو نه اصول او سنت لکا یہ او عالم ہے جنہوں نے سمت درر لکھا ہے یہ او عالم ہے جنہوں نے ضیاء النور لکھا ہے یہ او عالم ہے جنہوں نے نشات لکھا ہے او حضرت پخپلا یو پیرا دا مدینہ کی یا پ مکہ کی دا شیخانو یو غټه مكتبه و پائ کی ناس تو اغه مشرش شیخ سره خبره کوله و استادو پڑھی مكتبه کې دا قران په موضوع په تفسیر خل تفسیر لګراوالا چې پائ کې د صورتونو رکتونه د مقاصد دار ته اوغونډه مکتبېګر دی د وګر دیدو په دی کې سمت دور رابعستو و په د غونډ مکتبې په د عربستان کې د قرآ پر تونو په خلاصو په امتیازاتو دا ناشنا تفسیر دی چړو کې غتري هضرت پې چې حضرت په هندا شو دی چې نپ ه دا او په خپل لیکلی په هندا شو مررت تاو جمتهګور او داسې سیز یکل بیا پهغې چې اوکته ا چې چالی دا چالیکې یو تا خپل شناختی کارت پاسپورټ خو ده زر زره راغده شیخ تندیلاسو نه خلق او بیا د علامه ابن قیمه 47 جل پتاويول په نام کې ورکا البته په درسونو کې ور ډیر ځخه خلک ته کم یو عالم په کم یو فیلډ په کم یو لین کې mehnat کړي او پاغي خور ما چوي راي نستر کې مپټوي مو لکه موکې محمود رحمت الله له هزاروي رحمت الله له مولانا عبد الله درخافت کی په سم له کی دناچار خلقو او هغه خلاف پردایي خلاف جهاد وکړل وي پدغم لين کې دا غټ محنتون شتا دارانګه د صحابه د شیعانو خلاف د صحابو چې کم شان او عظمت حق نواد جنوت ته قوم ته مې تکړه دي لا دي مثال نشتا دارانګه حضره شوال قران د قران درسونو دا کم رواج ور کړل دا مثال نشتا او دای आवाज نه ومه په دې باندې مولانا عبد المجید ندیم صاحب مولانا بجلیګر صاحب مولانا پزیر احمد صاحب نور علماء دغه حالت حضرت شیخ او پاتشو تعذیب تراغلی دغه بیانات تا نو هغه دا ویلی معنا بيزيګر سه په کنه شنا خبره کړی وا کوئی په قرآن مقدمان ساتلې دي په قرآن مونږ د خلق نبوت کړي او حضرت د قرآن د فرزان وکب کړو او د حضرت خدمات ذکر کړي دي وجه یو سړي خدمات تا زمونږ استاد مولانا ابن الحسن اباسی په کراچي کې کراچي دی با ولما دي مولانا چټو ورولېګلو مجیزه موږ څنګه ورې سره حد طالبان مو نو ترحد بازی حلقه غړت تنگ نظریه تعصب او ضد او عیناد ګډي بل عالم و عالم نخکاری چې سود ده پلار نه روانو ما ورته وی دي پا د تکیم سربازی طالبانی د پنځپیر شه څخه پسې بادرې دی وی اړین څو غوسه جو پخون کلاس کی وی وای کې پر ترحد کې د پنځپیر شه او قران نو پیدا شوي داخلك ب قبر پرستو دا و منجوران ټول دا قبرونو تپراتو دا پر ترحد الله یستان کړو چې الله پاک پکې حضرت شیخ پیدا کو د قران درسونه تیرې واجور کو رد د شرک وکړه ځکه با خلکو به بنور باندې کېلي او پښتنو د رب احسان د پن پیر شیخ القرآن افلا یتدبرون القرانا افلا یتدبرون القرانا خدای ډیر ظلم او زیاتی چا پکم یو لین کې مهنت او تو پا مهنت خو نه مړه دا په کیسې دا په کی بس ارث او تول زیمه افلا ایا دیوله سوچ نه کای پکوران کې هم علا قلوبن اقفالوا بلکې ضرورته اجرندې لګي دلی دی وزلوته تالی دی لګي دلی ان الذين ارتدوا على ادبارهم ان الذين يقيننا کثان ارتدوا چې وړې پخپل ان الذين يقيننا کثان ارتدوا چې وړې پخپل قرانی ووری دا ہدایت ورته بیان شو او باوجود ان په خپل کندو اوریدا ان اللذین ارتدو علی ادب حق و معلوم شو چې خبر دا خبره حد ده په بیا هم دا غی نرستو پچا شو ځکه کله کله دې حق خبره کې د پروتوکول نه ملایويږي کله ادبه کې شهرت نه کیږي دی وی راجه مणा باطل پرتو سره مرګرتیه تا وا الته کې سیزم هم ملایويږي پروتوکول هم ملایويږي شهرتم دې عزت اينه الذين ارتدوا على ادبارهم او باز خلک لګ پاتې شي زمونکاري محمد هارون صاحب ډیرو مدرسو والا ډیر خلک هټه هټه تنخواګانې وینا زدي جمعه ته نزم دیده کې الله تبارک وتعالى زمون خیر خورایو وتمداري سوال اگټو زینوالا وینا زمو دل تک خپل گزارا کوما الله پاک دی په پا عمر کې فایلم کې په کورنو کې په مال ارث کې برکات خو چي او الله پاک یې د غیر د محتاجو نه مخصوص کی هفل ان الذين ارتدوا على ادبارين یاد له شیطان وي ملپ کلاربت وبوباته دا په دیوځا قالو للذین ولا کسانو چې بدرګن ما نزل الله چې الله نازل کړي سنوتھیو کوم په بادل امر چې مونږ بس تاسو خبر ومنو په بادو کارو نو کې والله اعلم اسرارهم الا فوجي په پټو خبرو د دیوان نه فکیفا اذا توقفوا الملائکه او دا منافکانو انجام ذکر کوي فکیفا اذا توقفوا الملائکه ترانګي بهي حال د دي چې کله روح اهلي دینه ملائکه چې د دې منافقانو نه ملائک ساحلي یضربونا وجوههم و ادبارهم و خيبوا لدا مخونه او شاګانی ملائکه سره بچابو کنه پر خلقلو پر کنه اټو کنه اټو یې پر باندې کړی یضربونا وجوههم و ادبارهم داولي د په دنیا کې الله خ ذالک بہ انه متبع دا په دی وجہ چې دی تابداري کول واد اس اسخت اللہ چې خپکړیو الله وکړیو او دی بد گړنلار ازمنتادہ الله فاه بت اعمالهم الا لتبا کا اعمال د هم حسب الذین ایا ګمان کوي آسان چې فزنو کې مراد ده الله یخرج الله ادعانهم چې الله برخکارن کی رسیدا کینه دې دا مهتی عداوتہ دا, دا منافکان دا خیال کوي دی بڑے کې دا ایمان والے سره د مخلصینو سره کینه او بغض او پټ پټ غنڈاری ساتي الله به را کاره کوي الله راخ کاره کوي سوره توبه کې ولا څنګه علامتونه ذکر کړي چې دا دا منافق نه غره منافق داسي منافق داسي منافق داسي دموګو استادانو به یې کړل دا منافقانو علامات بیانوي له ګزور رسول سره پیړت کوي کته په خپل مرګ ورو په مونږ کې منافقته په لګي هونډاري ته حسدای نو یا خو به ثلې توبو او کني وب ته تخبيہ نو ملګری باندې مخلصي بیا دا نه چې تعالی مقامک ملګری ناش تي تا نه ذکلم کيو بیا وروسته ساق پيم وقي دا غټ منافقتي نو فقلق ردن پکوج خلکو تعلم شي وانا ونا شاءو لاريناکوم ما کفخو خوي زمونگا لاريناکوم ما وبغا یوم دې تا ته فل عربتہم بسیماوم تبو پی جنې دې لرا پنه خود حدیث را هغه نه یو تبیا بیان کی سورہ توبه ایت نمبر 30 ګورئ سو سورہ توبه اتдешم نمبر ایت فل عربتہم بسیماوم تدی علامه تر سید منافقانو یا ایو هلذینا امنو مالکم غور قران او ته ایمان والے سره आवाज کوي خا ځکه دی غو ظاهري ځان تابیداری تابو اے مؤمنانو اے آکسانو چې پهلوایي مونږی مان او دانه کې لګې اوس مارې چې مونږه پاکستان کې نشتاب کوي دې ځان یې لېرکو کني چې الحمدلله وایو یو یو ونہاب چې کله ویری شي تاسوتا این پیرو په سبیل الله دا الله د دین د پارا زې jihad د پارا زې نو تاسو دران شيغم کیتا یوانه اشمار اے اس عقل تم و تاسو دران شيغم کیتا د منافق نه ذکر کا کی تو ول دین دا کار وې دیر خو دویم دنیا ذیم ارادیتم بل دنیا ذیم نه د منافق د دنیا جون ډیر دی ات آخریرتیر او دنیا پچے یہ دنیا پے نہ جوڑ یا دریما نخاب آیت نمبر بلی لو کنا آارزانو قریبا و سفر نو کاسے دا ل تبا ہوں کا کے سامان حاصلی دن کیا سفر مختصی د سر زیی کے شماال س غٹ میں لای گی۔ سو عزت میں لاویگی شوہرت میں لاویگی مختلفصر سفری بیا ہو بله نه واللاکن بات لیمل لیکن ا هغه سفر لېغ دیبانې ګران نه که نږ د سختی کاري مناف تا سره بیایرره سخته کارتهړاندې کېږ نهڅوونهښې شوي نمبرې په لګ که نه بله ته حلیفونه بلله منافکان به پلهکهسمونه کو جي ک اقت مو کې بالکل ب سرت لو یاجی کو اوسمو کې بلکل به ملګري وه بله یهلیکونا انفسهم ما لري یهلیکونا دیحالکی خپل دا منافق د ځان دشمن دي تا سره یوشان بل سره بل شان مخ یوشان پشیشا بل شان مخ مخ ډیر ځکله یاره دې درس ډیر مزه کوي دا چلې او هغه چلې چې پشیا ټګه تا به خبر شروع بیا بل چا درس ته مزه تا چې مخامخ وي دا درس ډیر مزيداری او مونږو اعلان وکړو زمونږ د کې څه پرګنه مونږ ی لکوونه انته مناف د ځان دشمنهڅونهې شوي والله علمموله امله کاذبون بله نخه دا منافکان الله له پ ت د نمبر آیات پ برات ما ستاو کل نه لا یؤمنونه بالله والملاخه ان ماستاینو کل نه اجادت ب نه غواړی دابي ما کله د سختې مقرله د جهات مقرراله. حالات سخرالو بلا نغیر کرکی یر جی مالا چوٹی یر جی مالا اجازت یر دو زمان علیکہ داخل اس وقت دی سخت میدان تطلل دی بلا نخا ور تابت قلوبو همہ دا دیر اڑنا پشک کی دی دا منافکان شکی آن دی با دی شک که پل تیر کی خوا منافک چول مر پشک کی تیر کی بلا نخا پا امپیر ایبیم یترددون او دی پوخ شک کیا بلا نخا ولو اراد الخروج کر دې اراده وي دوتو سو تیارې خوبه وته کړو کنه پس ثبتهم بلنهغه دي الله منکل له وته وي تاسو کې نه د ناسو سره منافقانو ته الله وي او کوذو مال قائدین بلنهغه کې نه تاسو د ناسو سره فقور کې سوق ناشتي يا مازور بډاګان يا واړ ما او يا حقیقی منافق ته چې میدان ته ډولته وته نه یا د خدو سره خوشاله نه زرا خدو سره کی نه سونه خښوي جی لو خرجو پی کوم بلا نه ها لو خرجو پی کوم پورا مونش مارلې بیا ول لو خرجو پی کوم ما زادو کوم الا خبالا کدی تاسو کې وتل مې نقصان به کړو منافق بدل سره نه پرې دي که منافق د ځان سره پاتې کو نقصان بدل سي واکې تا مخليس ملګرو کې بټاله استاباره کې شک اچي چرته دا چل دیو هغه چل دیو هغه چل دی منافق بزان سره نه پرې ری لو خرجو پی کوم ما دادو کوم الا خبالا لو کدا منافقان وتلی تاسو سره نيز یو تاسو سره مگر نقصان دا موږ ته قران کې الله ووې راکې چې چا کې منافقته او دورنګي د انسان سره پرې نه وي څنګه ګورایو قصدي دا زموږ ملګري د مخلصان کسان دوی یاد لري یا تلوري یا او دیک یو منافقانه فکر راغی نو ته خدان دا غملګری کوه دا غزان مرګري حساب کوه او دې نور تو وضاحت لری مړ ته وګوره سړی دا کار غلا ته کوه دا خبره غلا ته وکړه تاکي باندې خوتی روبا بیا څنګه عبد الله ابن بی ابن تلول کولا چې نبی رسول الله صحابه سره مشوره وکړه چېر جهاد د پارا حمله د پارا د مدینې نه باروزو کډانه حمله کوو نو ډیر ملګری باروزو ډیرو نه پاتې کیغو بیا ډیر صحابه یې باروځه کړه بار روان شو ابن فالول وداو گورې دلهم نور دی پر سر نه خاروخه موږ سره jihad تمزو او دون سخت او سره برداشت کوو او امور رائے ورکه د دانې نام له کوو راځم خبرونه موږ راځم ته واپس کیږو ډېر ساده په پاکستان سره واپس کوو مخلص ملګری ځان سره واپس کوو نو منافق ډېر غټ نقصان کیا لو خرجو فی کوم دا د استونی او دا پخپلو کی پنځدو کیو داګه بار خسړی ته معلومی دی لو خرجو کوم ما ذا دukum الا خبالا دمنافق بلنغا کدی تاسو راو चले وی نو نبی او زیاد کړي تاسو لا ګمار نقصان بلنغا ولا او ذو خللکم او اچولې به چوغلې تاسو میانس کی بلنغا کو ملک کتنا دی غواړي په تاسو کې پتنا چولا تاسو اختلاف کی چیا منافق بر اختلاف خبر تاسو میانس کی کوي وفيكم سماعونا فلحقر تاسوکی داجی جاسوسانا تمونافیکانو جاسوسان دلی کی جاسو دا تکیو بیا بتا بدنامی ګورغا یاد ساتا تا تا وفیکم سماعون لعم فلحقر تاسوکی جاسوسانا تا به یو خبر لکه سمکلی بتوره خیر خوای به دی کړي دا جاسوس به خبره یو سی وردا سی وردا سی فریدان فو کول پکړ دی بل نه د شپانه سره ورې درې یا تلستمله شلمره موړیدو لک دیبتغه ول فتنه تا بل نه ها یقینا دا فتنه تدینه مکه دا فتنه ته لا شکاو وقلبو لک العمر تسودین زره پنه کوم ی تاسو یوش ماره وقلبو لک العمر وقلبو لک العمر بل نه او دی انتظار کې پتا سودا حوادثو دی انتظار کی کلو به مصیبت راځي کلو به سخت راځي بله وهم کارونه او دی بد ګنی ه ل را او پسې بله نه او باز د دی نه آغا آي ای زنلی ایجاه کا معته کې ماچو موږ پرو سړیا موږ او فیت نه کېچ ب نهخان ب ډیر پاې سابل ډیر برک ب چاي الله ف فیت نهې ساقتونو و دا پت نه کې پریتلی خلک د منافکان نه منافکان د پیت نونا ډاک۔ او نہ کا اور 59 بر 40 کې ان تو سب کا حسنۃن تصوم کله خوشالۍ ور رسیدي په سخت پڑتی تا په خوشاله دیب غریب په پڑسی دی ليو خفه بويو تب بالکل پاره ملګرت کو بکړي ان تو سب کا حضرتن تصوم او ان تو سب کا مصیبہ او ک مصیبت ور رسیدو دیو شکر د احتیاج زو سره نومه خلکو دي تا ته نه مر دی قوت مزه ا مصیبتونه او داتا کالی برازي بلا نفا و يتولوا دی او اور ډیر خوشالیا دا ستې لیست ما نه ښو پینځه لیست ما آیت نمبر 53 قول توړه توا یا انفقوا تو انا کرا لا یتقبل من ایمونافیکانو کو تاسو خپل مال لګوي دا الله نه قبول دا اوس د یار لپاره دو روپیا دی له ګولیا نوبیا چو کو نو کړه ګې دو روپیا مله ګولې کړه سړیا او دا چلوه اغه چل قل انفقوا بسورۃ توبہ به با منافقانو توبہ وباثقه مونږ په رنه شیخ سید درد کې ناز تو څنګه څنګه غریو جاسوسۍ را پاره او هغه وخت کې بکرہ کې می کول شیخ له تفصیلی وی غریو یاره مونږ ته مونږ ته یو زه کیو مونږ ته یاره شیخ ته زمچا پګو ته غړیو کو دغه پرورې دی مونږ پریشور وکړم دا صبرو سورۃ توبہ کې به پته لګیږي که سار تا کته نه 91 به طرحه چې ترې بیا رخصیو نو درې منافقانو کونتم قوم الفاسقین دا پاسقانې دې بل نه غو بل انداوم کفرو بالله دي کفر کړي په الله بل نه دا رسول الله منکار کیا بل نه غا ولایا تو نصلاته دا چې مونږ کی نو بیا مونږ بد لګی نا چې مونږ کی چې مونږ الله شکر ادا کوچی الله شکر دې پته را تولګرا چې زانه دا دورنګي او منافقته باسمه دغه په دنیا کې خبر څنګه یې جن بتی ولایاتو نصلاتا دی راته نقید دین کارتا الا و هم کو صالات مگر ډیر ناراست دتلو اندازي جدا جدا د خبر انداز جدا ډیر نازک نازکه او نازک نرم نرم او جتا سره پلاړی رواني تب ویګی په پخوې نقریږي ها ولایاتو نصلاتا الا و هم کو صالات سارنا وخته پوري پروت د ګرمي پوري پروت د سار مزنا د ما سوتر مزنا ولایاتو نصلاتا illa wa hum qasal la را ra tag na ka iman zata magar na rast bala na ha wa la yunfiquna di kharch na kaiya mal ko bilkul na lagai mal ta ko bilkul jikam na da mal lagi do wakhra shi di biya tamasham na kai kha wa la yunfiquna wa la yunfiquna alhamdulillah zam jumah ke kar ke do chuna ko روزانہ تماشے ترسے پکار دی رنگ پکار دے کچھ نہ پکاردا کہ ارس پکارا ٹول خدمتوں نا تارا مخلصو خلقو کار دے او منافق خلقو تماشم میں کیچ کم لے مال لگی ولا ينفقون سارا گھر مبرات سارا گھر وے ارس پکار دی جی سرول ولا ينفقون او منافقان خرچ نہ کیو کی بل نہ اور هم کارہون نو خرچ بدگنی بدگرا تخپلو و ایتاروبانه پخپل پا خپل پادالتونو پا په پا مقدمو په دونیاتو پرسمونو او ریواجو نو پای بلا پیسې لګې خدای دین د پاره 100 روپیا ورګی کړه بیا بچیاو کيم په وزره کيم په جماعت کيم انکه شلو 10 روپیا منه ور کړې څه په ځان سره ਸੰبال کړه سړیا ولا ينفقونا مؤمن فد په پډخل کې په خوشاله يو بلا نا وتزهق انفسهم وهم کافرون صاحبتی خي جوړه وکافراني د دې دوه ډیر شمنه ښه وای بِاللَّهِ بلله بلکهسمونه ب کوي ان نهونله من کوم الله د مونکې چې کم د منافکانو نخ اللا د مونک د خللااص سپ پیدا کې د مومنانو سپات دا مونځان د پااروا چې دامونونه ګوریزی بله نخه ووا حلیفونهدي کسمونه کوي پله ان نه امله من کوم چېقدستاسوونه د موستاسوو ملګریو که نه پخته او ما هم من لای منافستا ملګې نهري د او مخ مختالله لیاي یا ربی بلکل دا چل دی واه چل دی بلا نہ ولكن قوم یفرقون ما یقومن تفریق راولی یریدون کی غلغدی بلا نہ لو یجدونا ملجا کدی ممی زیر پناه یا غا یا مستا تغورذلی بل و منھم من یلمذک فی صدقاته پتہ باندې غیب لگئیو پتہ بوان ویہ ک تاسو ور ډیر خوشاله ک نو ور کی ناراض بلا نہ آیت نمبر ومنهم الذين يؤذون النبي پیغمبر ته تکلیف را تسې ګوره هو اذن او پیغمبر در اړه خبر ومن غري ديار ته وګ دي بل نه غایت نمبر 68 يا اليفونا بالله لكم يا اليفونا تاتلكتمونا كيا نما نثق نغتشكمنا مش تلور په تم آیات کې بل نه ها يا ذر المنافقون د سورته نه درلودي ډیر زیات زمون نهې پهې جا تکاره نه شوي ی اننظرل مناف قوونه انتون نل عليهلی مصورهتون نه یاریږې مناف کا نه دا چې نازیل شي په دیبارهې او صورتته د ګندو نکاره کې تو استستاې او تا توکې کوی خو کو د بله نخواه او کې توکې تقال ک انضاب کې دا موکههی بله نخهله یکو لن نه مع انما نه نخو ممون کوی ک شپ لګولو بلا نخایت نمبر چیہ ساڑ کانو مجرمین و منافقان دی مجرمان بلا نخا المنافقون والمنافقاتو بازو هم منبازو منافقان ناری نو زنانا دا یوبل ملگریو چسنگ منافقان ناری نو کشتا نو دا داننگی منافقان زنانو کشتا دا بدے حکم بکئی تنیکون بخلق منکئی و یقبیدون ایدی املاسون بن ساتی دا خرچنام اللہی ارکڑ دے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 مې نه پرلې چې مؤمنه عملي او الله بدل کړې و من فضل ہی بانے اللہ فضل ومن ام من احد الله الله ترا وادي کې کمال دې را کو خیرات بکو يا الله دې ماته مال را کو زبدا کو زبدا کو چې ور کې نبی انکار کړي بل نه غایت نمبر 90 الذين يلمزون المتوعينا پپا کو خلګ باندې طعن لګي فهل مخلفون بما قدم بل نه دي په خاطر په خپل ناس ته خوشاله شي وكره ان يجاهدوا او بدګن کې جهادو کې او نور ملګرتوی نور تا ویلا تنفیرو په الهارو ور پخپلم د دین کار نه کوي پخپلم jihad نه کوي نور تو الهاتنفیرو په الهارو ورګر مې کې مزه ور پسيات نمبر 3 سي انكم رضيتم بالقودي اول مره په ولزل پنا ته خوشاله شوي او بلغه نمبر 3 سي واذا انزلت سوره ان امنو بالله وجاهدوا ما رسوله استاذه نكولته په ودا تخت کې ټيټي بل رضو ورطهات نمبر 7 رضو بان يكونوا مع الخوالف ذکر کی زنا نہ سرا خوش علی اور پتیہ نمبر 3 میں کی بیا ہوئی رضو ان يكونوا مع الخوالف ذکر ا د پتی کلو سرا خوش علی دل تک اللہ ذکر کی نا حال ولو نشاء لا کہوا خوی زمونغا وبقایو مون دی تا تا و توب پی جن دیل را پن خود دی سرا ولا تعرفنهم فی لحن القول اخمخه توب پی جن دیل را پچا لاکو ونا سرا د دی خبره بډه انشاء الله کیو حدیث پاک راضی اتکو فراست المؤمن مؤمن الله نور فراست ورکی اغه مؤمن ته پدی پته لګی دا طریقه مو نو بو کې ډېر دیکھا والله يعلم اعمالکم اللہ ووږی پاملو نو تاسو ولنابلوا انکم ولنابلوا انکم خام خاموږه امتحان کوپ تاسو تر دې چې موږ جاهل کو جیا تونګر تاسو نه وا صبرینو صبر کوونکه ولنبلوا اخبارکم کاربکم حقیقت د خبر تاسو ان الذين کفرو اقستان چ کبري کړي وسدو ان سبیل الله او بن شوی دلارد الله لنا وشاق الرسولا مال پېکرې د پیغمبره پهځنا چېکاره شوي ديله دایتته د دا پغمبر بیا مالبت کېهحقکو تم معلوم لن اللہ دی لن یا دوور الله شي د الله له ازه نهشیور کولی ته یغ به مالوم زر د چې بر بعد بکې الله د د عملونه یا یوله ځنه آمنو مومننانو اتول الله تا بدار کو دا اللهوا پو رسه او تا بداری کو د پی والله توتیلو امالاکم مبربا د خپله معونه انله نه کفرو کسان چې کوفرې او بند شوي دلارې دا ال لا نه سُمَّ سماتور بیاعملو په دا چې حال کې چې کاپران پهله یا الله وولوم خیرکب ب فونو کېله دوی ته فله تهو سسیونه کې خپله کمزوری خکاره نه کې کوپاروته فلا تهو کم کمزوروری مخکاره و تدعو الی السلم بل نه کرے تاسو الی السلم اگر روغ تا نه سستنه سستۍ کو پاره تښکاره کوي تاسو کو پاره دی چې متړ بروغه او کې نه داسېونه کوي تاسو اے مسلمانانو تاسو ته کاټراو ته ونو اے کوم تر مذاکراتو کې ادا ثنه په را میدان تشه فلا تهینو سستۍ نه کوي واهن کمزوري خارکول کول دښمنتا فلا تهنوا سستی مکاوے وتد او چی بلنه کرے صلحتا دوجنه سسته نو انت مل اعلن تاسو بغالبه والله معكم او لا تاسو خدي ولن يتركم اعمالكم او الله يرزقكم يا ثواب د اعمال تاسو انما الحیات الدنيا لعب وله کې اگر ته ییږی جihad ا څنګه تہ دنیا جن هماره لوبی او مجغلا لا مرق وسمی او الذی انما الحیات الدنیا حقیقت د دنیا انما الحیات الدنیا یقینا جن د دنیا لاعبون لوبیدی ولهو نہ مجغلا د دنیا زندگی غو لري لوبیدی کا په دنیا نازونکې د دنیا فی زونو په دین نازونکې و ان تومنو ک تاسو ایمان و تتقو یرا مکرا اللہ نا یو تیکم الله بدر کې سوابونه تاسو لره ولایت الکوم الم نهوای تاسوونه الله تاسو معلوونه الکو موها ک چرواړی ستاسوونه معلوونه په ی کوم په ی کوم او زور دربانیو کې چې خ مال را کې شوه د طبخل بیا بخل کوي او یخرید ادعا کوم اوستاسو د پټ عداوت بالاله راکاره ک بیا ها انتم اولئک اے منافقانو خبر شیطان دک خلقیت اور یې نو سره معلومیږي ها انتم هؤلاء ها انتم هؤلاء ها انتم هؤلاء خبر شیطان تاسو خلکو تاس دک خلکی تدعون اج تاسو رب للشیء فی سبیل الله چې مال لګې په رضا الله کې فمن کوم با د تاسو کې آسوو ک یا بخل چې بخل کیاتونمه اوله خبرشي تاسو منافقانو تاسو دغه خله کې تو د اوونه چې اوبللیشي چې راجمهشي ل پیسې لګوه تو د اونا چې تاسو با زه پتا کو کی اغه تو کی چ يبخل چا چ بخول کا ف انما يبخل انفسه نفيت نقصان د بخل خپل ځان دې والله الغني او الله دي پروازات الله دي غني ذات او انتم الفقراء او تاسو ټول پټولا الله ته محتاجان وول کو مخواالو تاسو یا تبدیل قومن غیر را کوممه بدلې برله الله رالی ی کوم به غیرستااسونهتهلهتهولله که مخواله تاسو که تاسو روګردیو کا چې مونږ نه کو ددينین کاره مونږ نه کو د مدې کارهمونګ ن کوو د جهات کار، کار، کارهمونږ ن کوو د تبلخ الله بدل کې بلکوم را ولی ثُمَّ لَا يَكُونُ مَثَلُكُمْ تَاسُ پشانتي باغني بیا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُكُمْ بَابني تاسُ پشانو لہذا ځانا منافقت لریکا د خپل وصف مطابق د ډڑک په اخلاص سره د الله د دین لپاره مال لگاوا په صورت محمد کې تقابل ذکر کاو پمندت قبايو د منافقانو کې احوال د مومنانو احوال د کافرانو اثلته احواله کافرانو د صورت کې ذکر کاو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 پا مخی صورت کے عمر بالقتال ذکر کا پا صورت کے خوشخبری ورکی دا فتحی یا مخی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر روشا اس پا صورت کے عظمت شان ذکر کی دا نبی علیہ السلام بعد وی محمد لا فتح ورک رب اکبر سورت محمد پسی صورت الفتح چه مخی د محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فدی سورت کی لنبیل سلام عظمت شان ذکر کئی و بشارت دفتح سارا یا سورت محمد کی لتوحیر ذکر روشا نصورت الفتح کی فاغیر ترقی ذکر کئی یا سورت محمد آخر کی ذکر روکا و ان تتولو یستبدل قوما غیرکم سورت الفتح کی مثال ذکر کئی لکه او گو صحابه کرام دارنگ سورت محمد او سورت الفتح پدې د واعرو کې د مؤمنانو مشرکان منافقانو ذکر کړي یا مخ صورت کې د جنتیانو د پارا د نهورنو بیان کړو سورته فاتحه کې ذکر کړي چې پدې جنت با به مومنان ناریناو نارینه او زنان داخليږي حاصله دا صورت پدې صورت کې بشارت د پارا د مومنانو پدې صورت کې ذکر د به او رضوان د ډیرو فتوحاتود غنایمو لکه د فاطمه کیتاس کیرا په دې صورت کې شوه دا ټول يهوديه بي د پتي خیبر او د پته پارس دارنګي چې کله نبی محترم صلى الله عليه وسلم او صحابه کرام د هودي بین واقف صحابه باندې غم او خپکان راغلی او الله بیا دا آیتونه نازل کاو په دې کې بشارت په پخ سره او نبی رحمه السلام دا د صورت ماته ټوله دنیا نه اغ زیات وختځې لکه د سی ہودي بیایا سبب د پ اسلام فتحنا لکه پهحملموبی نه موږ پهدر کا تاله پکاره د یپره لکله ما تقدممه من زمب کا د دپاره چې ته بخ کې ل لپاره بخنو کې تاته الله د غسې مکتی شوي د ختا او اوروو ازمنا مراد خلاف ال اولی خلاف افضل کار یا تفسیر شیربنی والا ذکر کایو چې زم په معنا دلته مغفرت په معنا د اعتمد سره دی چې الله معصوم او ساتي تا د خطا یا نه الله پاتہ د اعتمد خیال ساتي ځکه چې انبییاء علیهم السلام او د معصوم دي تعالی پثی مبین درګ تدی وجنا مغفرت ازان پرغوانا و یتمو نعمت هو الیکا یہ د پارا تی پورا کہ اللہ ولی احمد پتہ و یہدی کا صراط مستقیم اور ک لکئی تالرا پنا اور پورا کہ اللہ ولی احمد و یہدی کا صراط مستقیم اور ک لکئی ک لکئی تا برابر لا برابر و یمترک الاونت رن عزیزا و امداد کہ اللہ تا امداد ذات والا و الذی اللہ اعزات چرا لگی تسلی پڑو نا مومنانو کہ دیاذ دو ایمان ما ایمانېمو چې دیاجې د دې ایمان سره دې او ها صللا لا نخری د اتمانو د دمکو وک ان الله علیم حکیم او دی الله په یا حکمتونو ال ذات کې پوه شي د